Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Trots försommarvärme på sina håll står hockey-VM i full blom på hemmamark dessutom. Därför är det rimligt att veckans poddervju fokuserar på mannen som ska guida tre kronor till medalj i pågående mästerskap. Han heter Per Mårts, är förbundskapten för Hockeylandslaget och han är agendasättare nummer 30 i den här intervjuserien av maktens män och kvinnor i sportens värld som görs av mig, Anders Sedhamre, i samarbete med Sportexpressen. Vill ni lyssna på alla tidigare poddar är det bara att surfa in på www.agendasattarna.wordpress.com eller söka på iTunes eller vilken app ni nu använder er av. Under samtalet med Per Mårts berörde vi vad det egentligen innebär att vara en vinnare och om Mårts verkligen är det. Vi snackar om hockeyn som ett gladiatorspel och diskuterar styrkebalansen, NHL, KHL och elitserien emellan. Den eftertänksamme och analytiska Mårts resonerar om machokulturen i sporten. Att han tycker hockey är för traditionell och hur han vill ändra på själva grundlinjerna i spelet. Samt att han vill ha bort slagsmålen som ingrediens i matcherna. Mårts gör även klart att han tycker unga spelare drar till NHL alldeles för snabbt och funderar kring vilka som är Sveriges tre bästa spelare genom alla tider. Feedback på podden tas emot med varm fam och öppet sinne på mejladressen agendasattarna gmailcom eller på Twitter via Anders Sedhamre. Här nu, Per Mårts. Så. Välkommen Per Mårts till podden. Tackar, tackar. Du fyllde 60 år i dagarna. Grattis. Nej, det vet jag inte. Det är bara länge. Jag firar inte födelsedagar längre. Jag tycker det blir så, så många siffror. Så att... Hur kändes du att kliva över ja, det här strecket? Ingen vidare, hörde du. Alltså, jag känner mig ju lika. Jag känner mig lite barnslig invända, Så Jag känner, jag har inga problem med det. Men det är någonstans så tickar ju tiden. Det har man ju sett. Så att det gäller så kul som möjligt på resan. Ja. Du är ju såklart förbundskapten för det svenska landslaget i ishockey. Hur stolt är du över det uppdraget? Jag vet inte om man är så där. Alltså stolt är ju ett hedersuppdrag. Jag känner ett jäkla stort ansvar. Alltså jag kan liksom inte se... Jag är inte så att jag, njut... jo, jag njuter av det, men inte på det sättet kanske. Utan det är mer att det är ett resultat som måste göras. Och det är väldigt många som bryr sig. Och det där lägger man väldigt mycket kraft vid för att lyckas med och ändå, egentligen i mitt jobb så är det ju inte Resultat är det, men vi måste börja en annan ända, vi måste få individen att kunna fokusera och prestera Och då kan man inte tänka resultattankar så att Det är lite tve Tve, alltså Underligt egentligen, men Nej, jag vet inte om jag går kring och är stolt och definitivt inte kaxig över utan jag känner en stor ödmjukhet inför det här uppdraget. Om man ska bort det där med hedersuppdrag och så där, kan du beskriva vad det var exakt som lockade då med jobbet, att vara förbundskapten. Ansvaret tror jag. Alltså, det är ju... jag har ju gjort det mesta. Klubbtränare i tolv säsonger i elitserien och jag har varit på juniorlandslaget, var och har varit som assisterande. Jag har på juniorlandslaget som assisterande och... Så jag är väl en sån person som måste känna stimulans inifrån. Det, det är ett sånt är ledord för mig. Om jag ska kunna jobba med någonting så är det, det måste ge mig stimulans det fanns väl inget annat jobb just då som skulle kunna ge så mycket stimulans som där. så det, det var väl liksom utgångsläget att ge sig på att klara av någonting som man aldrig har gjort förut. När du lämnar där att klara av någonting då, då blir man nyfiken, vad är arbetsbeskrivningen ifrån förbundet? Är det visst visst viss krav på vinster eller medaljer eller vad står det i din Nej, det är ju, om man översätter det enkelt så är det att vi ska spela medaljer i varje mästerskap. Står det någonting i den där arbetsbeskrivningen om att ni ska spela attraktivt och på ett sådant sätt att eh, landslaget ska bli folkligt och älskat av, av populationen? Nej, det finns ingenting uttryck sånt. Jag vet inte hur man skulle göra det utan det går ut på att vinna och men jag tror att ett lag som vinner är attraktivt så att det, det har vi försökt prata mycket om att uh, få guldglansen på de här kronorna och sådär. Men uh, vi, har, vi har väl lyckats så där tycker jag. Jag är inte riktigt nöjd med allting vi har gjort men jag tycker vi har lagt ner ett jäkla jobb på det, i alla fall. Var är du specifikt inte nöjd med? Nej det är ju att vi uh, förra året exempelvis med sånt sådant kanongäng åker ut i kvarten. Det känns uh, inte så där som jag skulle vilja ha det. Uh, det kändes som att det var, vi, vi fick stryka av ryssarna i grundserien, men vi ledde med 3-1 och sen schabblar vi själva bort det. Så det kändes som att vi hade inte gått på någon motgång riktigt, svårighet. Jag tror att man måste ha någon eller ett par förluster i grundspelet så att man skärper till sig och på något sätt ta fram det ytterst av en. Det, det rullade på för lätt så att när vi fick då i, i kvarten så tippade jag på att spelar vi mot checkerna 10 tio matcher så vinner de säkert fem och vi fem. Så att så jämnt är det mellan lagarna och det var deras match och vi kunde på något sätt inte hantera riktigt motgången vi fick över oss eller med 3 Vi hade dock 3-3 tre, tre och två skott i stolpen innan de får göra sitt mål så att större än så är inte skillnaden men det gäller att få in de här puckarna stället. Om du själv får beskriva, vad tycker du är tjusningen med ishockey då? Farten, fläkten, Möjligheterna på något sätt att ingen match innan kan man, man kan nästan inte tippa en sån för att det är så jäkla Och Det handlar om att det är människor som vi ska försöka få att prestera och varje människa fungerar unikt. och Att liksom leva i det på något sätt tycker jag det är väl det är utmaningen. Hur mycket njuter av det här att, att vara ledare och liksom guida unga killar till kanske bättre liv? Eller bättre Ja, något jag sätt. vet inte om man, man njuter. Jag är dålig på att njuta, men det är klart att jag mår bra i mitt jobb när jag känner att vi touchar an varandra och vi hittar någonting som vi mår bra av alla sådär. Det ska jag inte förneka. Så det är ganska kul att vara ledare, men det är... jag har försökt i alla killar en egen resa för att vi är så jäkla olika allihopa. Vilken tycker du är din främsta egenskap som coach? Jag vet inte, det är så svårt att svara på sådana saker själv. Jag tycker nog att jag är ganska bra på för att få de lag jag har att, att spela en, en fred i hockey och engagerade spelare och sådana saker, känns det som. Mm. Du har coachat hockey sedan 86 nu mm. och har en titel som huvudtränare, HV71-2004. Mm. Ser du dig själv som en vinnare? Nej. Jag tror inte det handlar om hur många guld man har, om man är vinnare eller inte, utan det kan vara... Man kan vara tränare i ett, i ett lag som inte har de förutsättningarna och lyckas bättre. Va? Så att, eh, det är gulden jag tror jag inte vi ska bara räkna, utan det var kul att vara med på den resan tycker jag. Det var liksom en, ett, ett härligt äventyr som, som gick bra. Så att, eh, jag tror man kan vara vinnare på många olika sätt. Det behöver inte vara vinst eller förlust, utan kanske att ge sig hän, att våga sikta, att våga ta ansatsen. Och, och sen göra det tycker jag är en vinnare. Låter det filosofiskt det där nästa ah, Ja, men jag tänker så. Jag är nog... Eh... Alltså, för mig är hockey inte bara taktik och man åker hit eller dit. Utan det är människor som, som har en jäkla massa i sig som vi måste försöka få rätt fokus på. De måste känna att de både får bidra och tillhöra och utveckla sin här gruppen. Läser du mycket böcker eller vad gör du på din fritid? Ja, jag är nog en, inte sådär mycket. Men jag läser nog ganska mycket böcker. Jag har nog om liggande hela tiden. Men det är mest däckare och sådär. Läser du någonting för spelarna? Nej. Jag hade med Jon så hade jag Munken som sålde sin Ferrari. Robin Sharma. Den var lite här, tankvärd, tänkvärda ord som jag... Jag tog fram lite då och då till dem och sådär. Och det var lite härligt. För då var jag mitt inne i boken. Junior-VM. Om du får ranka vilka Sveriges tre bästa hockeyspelare genom tiden då? Mm, Då förstår jag att det inte kan det är omöjligt att svara på. Eh. Ofta är det väl de som liksom får alla priser. Det är de som gör massa mål och sånt där. Men hockeylag består ju av hur många som helst. Olika. Så jag vet inte, jag tycker att Sterner var en lysande åkusspelare på sin tid han hade klarat sig bra då. Sen har jag ju alla de här Börje Salming och Niklas Lidström. Foppa och Sudden och... Ja, det finns... Det är ju risk att man glömmer någon som har gjort något mycket så att det är jäkligt svårt. Pelle Lindberg, Tommy Saal är bra ifrån sig, Henke nu exempelvis, så att det finns... Jag kan inte svara på det för det... För jag vet inte. De spelarna som var aktiva förut och har lagt av nu tycker att de ger tillbaka till, ishockey, till Sveriges i den mån som du skulle önska? Ja. Det handlar väl om oss som är aktiva att bjuda in också tror jag. Det är inte så jäkla enkelt bara för man har spelat 200 landskamper eller vad man har gjort så, så ska man kunna det här och liksom ta något stort ansvar. För jag tror inte att det är så lätt utan... Men jag tycker vi försöker nyttja som ambassadörer och lite sånt där. Och en, en del är ju, är ju ganska många som är tränare och, och andra sidan. Så att de ger nog tillbaka så pass mycket. Så att det, alla kanske inte passar till att vara ledare heller. Det här är en podcast från Expressen. Du, vad säger du till de som säger att ishockey är en primitiv sport som handlar om att dumpa pucken i sargen, och efter den, köta in på mål, trycka in i returer och ger ishockey den typen av kritik? Vad, vad har du att säga till sådana belackare? Nej, jag håller väl med till viss del att det är ett gladiatorspel. Lite grann. Man kommer inte undan, man har en sarg och plexiglas och du måste överleva innan för det, det här området. Sen är det väl inte, det kan vara primitivt också, men jag, och jag tycker att hocken är för traditionell. Jag tycker att vi borde kunna lära av andra, se lite annat och göra lite annat för att få utveckling på det ändå mera. Men eh, jag tror att vi tränar till att killarna ska lita på sin instinkt, för hocken är så fort, det går så snabbt, så att du kan inte tänka. Och det är ju inte beroende på att spelaren är dum, utan att farten och hastigheten så att du måste lita på din instinkt. och får du träna instinkter helt enkelt. och Då kan det bli ett rakt spel för att det um, är det mest framgångsrika. Du nämnde det där att du ser gärna att ishockey inte har influenser från andra sporter. Vad tänker du på det? Nej, jag, jag tycker kanske inte att man gör det. Jag tycker att vi kanske borde göra det. Men, uh, basket och hockey är ganska lika Förutom att man håller i bollen där, det kan man inte göra i pucken, så att det är lite så. Men, men taktiskt sett så påminner det ganska mycket om varandra. Hur ser du på den här fysiska aspekten i, i ishockey? Om man är illvillig kan man ju säga att slagsmål är en del av den mm. idrotten som du mm. företräder. Hur, hur ser du på det? Nej, jag, jag tycker inte heller att det är någon, någonting som ska vara i hockeyn. Jag förstår inte riktigt alla gånger varför det ska tjafsas och slåss hela tiden. Det är ingenting som vi ledare säger till dem utan... Jag tror att det är någon kultur som bärs vidare som sitter någonstans i väggarna. Man ser ju handboll som är en kanske en ändå tuffare sport som som verkligen inte har någon skydd heller och där man åker i golvet och man gör illa sig och man slåss aldrig utan, äh, det är klart att de ger väl igen någonstans kanske i matchen men äh, jag vet inte om, om varför det är så där. Det känns jag tror att kulturen har burit med att det ska vara så där, men det är ingenting som vi ledare tycker att som vi främjar på något sätt eller tränar på. Varför finns det en sån matchkultur tror du då? Ja, säg det. Jag tror att NHL är en, en uh, sida av det. Och det är ju en professionell idrott som, som på något sätt är underhållning också. Jag tycker att ishockey i Sverige är sport. Så jag ser lite skillnad på det. Och, så att där borta är det ju betydligt mer sådana här slagsmål. Jag tror att människor som har sett det tycker att det är tufft och vill se det ibland. Och... Så föds det här på något sätt. Du tycker det är stor skillnad på nhl spelet och eh, mm. svenska? svenska. Ja, ja. Kan du inte berätta lite mer om det? Eh, för det första så är det ju världens bästa spelare som är där borta. Det märks på spelet. Det är väldigt svårt spel. Eh, gör man ett misstag så blir man straffad direkt för att de är så skickliga. Eh, Handhavare av idrottsmännen är väl mycket tuffare än vad vi har. Alltså de är en handelsvara. De ska göra som... Klubben säger för att de har betalt och de kan hamna var som helst och sådär och de har olika roller och de hamnar på läktarna i farmalaget och man vet kanske inte varför. Så det är en väldigt annorlunda liga och det är väl därför som vi tycker att de här unga svenskarna inte ska ha så bråttom dit för att det handlar inte om att de inte klarar isocken utan det handlar om att man måste få växa ut som människa också för att komma dit och leva i ett annat land med en helt annan kultur och då kan det vara svårt. Och Sverige då som, som kontrast till det är hur då? Ja, jag tycker Sverige är ju ett, vi om någon är väl ett konsensusland där ett samspel och förståelse för varann och agreements på något sätt gäller ganska så väl och det är nog en bra skola tycker jag så, även om en litidrott inte alla gånger det är så det rumsorient. Men vi är ju en folkrörelse helt annat än vad de är på andra sidan då. Du verkar vara rätt eftertänksam och analytisk och inte sådär machodriven som... Inom det? Jag har inget behov av att vara match. Jag vet inte riktigt vad match så är utan Fast, för det finns ju tränare innan dig som har varit mer eh, belägna till att hylla slagsmål och tufft spel. Jag är säker? Jag har nästan från ja, ja, men jag tycker att eh, alltså lite drott är ju någonting annat, men ungdomsidrott allt det ju speglar ju av sig så att jag förstår väl inte alltid varför, men, eh, Nej men jag är väl så här alltså, jag tycker gillar ordets betydelse och alltså, ett ord betyder så mycket alla signaler vi sänder till varandra är så intressant att se och varför och varför är vi så som vi är som människor och så där. så att det finns För mig är ju i socken en, en psykologisk sport alltså all idrott för det startar ju med tanken och ska sluta med en handling och den resan kan vara ganska krånglig ibland Hur mycket kan du påverka det där? Tanken fram till handling? Ja, alltså vi, har, vi är ju lyckligt lottade som har en psykologisk tränare med oss på heltid här och som är med. Jag har jobbat med honom i tio år så det är klart att jag har fått en annan insikt och ser saker annorlunda nu när förut kanske jag var med i lag och nu är det individer. För, att, för mig består ett lag av individer. Och ska man göra ett lag starkt så måste man stärka individerna. Så att jag tror att Tanken och signalsystem och olikheter att man ska uppskatta sådana saker är viktiga ingredienser i ledar, en ledare. Kan du ge exempel på hur du använder psykologen för att stärka individen? Ja, och Per som man heter också är ju jobbar väldigt mycket individuellt. Det är inte så att vi säger att alla måste nyttja honom men han är så en jäkla härlig människa. Så att de vågar komma till honom med små grejer och med stora grejer och få ett annat perspektiv på det. Han, han talar ju inte om hur de ska göra kanske, men han hjälper dem i tankarna att gå vidare. att Bara att lära sig att hitta ett fokus och sånt där. och Sen hjälper han oss ledare och han ser liksom på gruppprocesser vad som händer. Hjälp oss lite i sånt. Så att jag, För mig är det ju en ynnest att ha en sån, för att jag tror att vi i hocken tror att vi kan allting och det är inte riktigt så. Men människan är mer komplicerad än så faktiskt. Hockey har alltid varit såklart och är en nationalsport. Hur ser du på att styrka balansen mellan fotboll och ishockey nu för tiden? Jag har ju fått lite skräp för mina uttalanden men det, det var ju mera kanske riktat till medien, till fotbollen. Fotbollen är ju större än vad hocken är så alltså, det, det tar jag inte någon strid om utan det jag tycker är väl att i Sverige så tycker jag hocken är lika stor och, om inte större än fotbollen för att vi spelar i andra högre upp i ligorna och vi är med och tävlar om VM-guld och sånt där. Så jag tycker att svensk ishockey står sig väldigt bra i, i världsranking. Uh, men jag tycker inte kanske att svensk ishockey får lika mycket uppmärksamhet som fotbollen får och det är väl det som jag har reagerat mot bara. Mm. Men jag är inte av en sjuk så utan ett belysande bara när jag fick en fråga. Tycker ingenting har jag går och tänker på dagligen, absolut inte. Tycker du det är ett problem att NOL inte är så tillgängligt för det svenska folket? Ja. Som exempelvis Spanska Ligan i fotboll eller Premier League eller nu? Det är, nu är väl det. klart att det betyder tidsskillnaden och, och, och det här gör ju jättemycket och ganska långt bort. Så att det tror jag absolut. Och sen är väl faran att för många svenska talanger sticker så tidigt så gemene man vet ju inte vem det är ens en gång. Känner ju inte igen dem så att vi, hade, vi har 28-90 talister som har spelat NOL i år. Det är ganska bra gjort av lilla Sverige. Och så var det inte förr i tiden Nej, absolut inte. Så vi är det land som producerar överlägset mest talanger bort dit. Du är emot det? Nej, det är killarnas dröm. Så, så den är, de måste få leva i sin dröm. Jag tycker att man har förbrott dem bara. NL har förbrott dem att ta dem och killarna har förbrott dem att sticka. För att, det är ungefär som man äh, åker till... Äh, Handelsräggen och köper ett träd och så klipper man det trädet väldigt tidigt så att det inte ens får fram sina starka sidor och sen ska det vara mer konkurrerande. Det är lite grann så när man kommer dit så ska man passa in, man måste liksom passa in för att få spela och då klipps det i hockeykunnandet i människan ganska mycket för att man ska duga bara och då tycker inte jag man får ut full potential av den killen som man borde kunna få Peter Forsberg eh, Henrik Setterberg exempelvis, det finns när vi mäter och tittar så ser vi att de som åkte något eller några år senare lyckas bättre. De som åker för tidigt, det är inte så många som lyckas. Det är så tufft liv där borta. Det är proffsidrott även för juniorerna och de konkurrerar med väldigt många andra som är beredda att göra precis vad som helst för att ta din plats. Kan du komma på någon som har åkt lite för tidigt enligt dig men ändå har lyckats? Jag och Gabriel Landeskog stack tidigt. Han är ju 92a och jag var där borta i Kitchener i tre år så. nu Kapten mer va? Ja, han gör sitt andra år i Colorado. Så att Han hade bestämt sig men han är lite annorlunda tycker jag. Den killen är väldigt fokus på vad han ska göra. Han är målinriktad, han är beredd och han är disciplinerad som nästan ingen annan är. Va? Så att han kommer att klara sig i, i tuffa miljöer. och Det har han visat på något sätt. Så att det, det förstod jag att han... Inte skulle nöja sig med förrän han hade fått, fått lyckas med, den, med hans dröm. Så att, det finns säkert fler också. Som det, jag kan tycka att går man på college så kan jag tycka att man har dels en utbildning och sen tränar de mycket mer i college-ligan än i, i amerikanska unoligan. Där spelar man mera. Eller kanadensiska unoligan ska jag säga. Så jag tror att det, det är bättre. Då, då är det lite mer likt Sverige och Jag tycker att USA är mer lik Sverige när det gäller hockeyfostrande vad Kanada. Kanada har mycket, mycket mer konkurrens. USA och Sverige jobbar kanske mer med utbildning och utveckling. Du säger tuffare miljö i, i Kanada och USA. Menar du bara då sportsligt eller finns det sociala fallgropar och så vidare för de här unga killarna att åka ner i som du är nervös för? Ja, ja. det är klart alltså. Det är ingen som hjälper dig med, med någonting där borta. Du måste skaffa ett nytt körkort kanske. Du måste skaffa ett bankkort. Du måste skaffa massa nya grejer. Du får inte el installera förrän liksom du fixar dig själv. Och, och, och sen är samhället annorlunda. De är ju de van vid där borta att eh, den starka tar allt och den svaga får ingenting. Liksom. Det är liksom, man har vuxit upp med en picadoll i, i handen och prärien och det här på något sätt. Och det tycker jag speglar det samhället lite grann. Det var kanske inte var så grant i Sverige heller med, med vikingarna höll på med. Men jag tycker att Sverige är lite mjukare. Vi tar hand om varandra på ett bättre sätt. När jag äm, växte upp så var det alltid snack om att elitserien är lätt den näst bästa ligan i världen. På senare år har KHL närmat sig eller till och med kanske gått förbi. Hur ser du på det där? Om vi har etablerat NHL är bäst? hur ser du mm, ut det? Jag tycker nog också att KHL är en vassare liga. Så det är många bättre om man nu kan säga så, spelare där som NBA i just för närvarande elitserien. Så det är väl vårt dilemma. Det sticker ju alla unga talanger. Och sen drar ju pengarbuntarna till KHL. För det är väldigt stor skillnad mot för Sverige. Så att har man chans som spelare att trygga sin framtid på några år så gör de ju det. Och det har jag inga problem med. Hur mycket tjänar man i månaden i KHL? Ja, det är nog så jäkla... Jag vet ju inte, men det är ju så otroligt olika. Men man kanske har mellan 500-1 miljon i månaden. Och i lite? Ja, det, har, det räcker ju. Då får du ta bort en nolla. Per, hur ser du på VM-slutspelet? Håller du med om att det är lite av ett... Lotteriserar eftersom lagen såklart är beroende av en slutspelare och de spelare som kan komma därifrån? Jo, men vi har inga annat val. så att För mig känns det inte som något, alltså, något lotteri utan jag kan ju jag kan tycka att hade jag fått ändra på någonting så hade jag inte velat se mig och finaldagen efter varandra. Så att det finns en möjlighet att spela den bästa hocken och återhämta sig på något sätt. Det kan jag tycka har varit viktigare. Sen är det Ganska svårt. Man möts ju i grundserien det lag som man ska möta kvarten och det är jäkligt svårt att vinna två matcher mot samma gäng för att förloran lär sig mer av en förlust än vad vinnaren lär sig av en vinst på något sätt. Så att förra året så var det bara Ryssland som slog Norge. Alla andra tre matcher vände resultaten på. Hur låter det om du värderar VM mot OS? Jag vet inte om jag gör det. Alltså, jag gillar inte att man måste mäta och, och, och väga in och han är bättre än den och det där var bättre gjort. Utan varje turnering handlar ju om att försöka vinna på olika sätt. Så att, ja, vid ett OS har vi förmodligen ett bättre lag än idag, men det har motsvararna också. Så att jag tror att allting är relativt egentligen. Vinn den turnering du med, det räcker för mig. Slatan Ibrahimovic är ju en av. Världens mest kända svenskar. Tycker du att hocken saknar en sån symbolfigur på något sätt? Jag tycker att han, vi har en sån kille tycker jag. Henrik Zetterberg, Niklas Lidström när han spelar, Erik Karlsson. Vi hade ju jättemånga killar som fick pris i NHL i världens bästa liga. Och då kan väl tycka att NHL, det är väl, då får man väl slå ihop både det och, och franska och italienska och kanske engelska ligan med varandra. Då blir det som NHL. Så att, och där var Niklas Lindström i 20 år och dominerade och har inte alls fått den uppmärksamheten. Så att vi, jag tycker att vi har dem, men de är lite för långt så säger. Och sen tycker jag att Låtana är ju en fruktansvärt bra spelare. Så att jag tycker det är väl kul att han är uppmärksammas för han är ju bra. Om man väger in att han har en annan bakgrund än den här Medelsvensson skulle socken behöva en sån typ av figur, tror du? Ja, det är möjligt. Vi har väl inte riktigt, alltså, jag tror att hocken är lite mer fast i att många pappor och mammor som inte föddes i Sverige ser annorlunda på ishockeyn och det kan vara att ligga oss i fatet naturligtvis. Men jag tycker att det, de kommer från olika delar av världen nu och det, börjar, så att man, det är nog bara en lång färdväg. Hur tror du man ska nå till... De, jag jag tycker, tror nog att klubbarna gör vad de kan. Alltså de har bjudit in och de har gratis grejer man får låna och massa sånt där. Men det, jag tror att föräldrapåverkan är så stark så att det är liksom svårt att bryta. Det har alltid funnits något argument om att det är så dyrt att spela ishockey som 11-12-åring. Köper du det? Ja, ah, det är klart att det kostar ju pengar men det gör väl om man har en häst också eller om man har en jolle eller någonting sånt där. Så att det är väl... Det kostar ju pengar, men man behöver ju inte ha köpa det senaste eller dyraste. Det går ju faktiskt att spela i begagnade saker ganska länge. Hur skulle du säga att återväxten är i svensk ishockey? Fantastiskt. Berätta. Ja, 2002 så tog ju Sverige och satte sig ner tillsammans. Och försökte göra en juniortemautredning. Och man gick igenom samma saker fem år senare, 2007 och man fick upp hundra punkter som man skulle jobba med och de punkterna satte man i rörelse och, och grejen är väl inte liksom vad man gör utan att man gör saker tillsammans. och Där föddes väl på något sätt den här talangfabriken tycker jag, så från man säger 87 år och uppåt så, och framförallt 90 talister så i Sverige fantastiskt många bra spelare. Så att, Kanske vi får vänta några år till när vi får nyttja de där unga killarna i, i alla de här landslagen. Att, att de ska kunna lysa tillräckligt bra där. För de är lite för unga nu men de är med och slåss om det i alla fall. Vilka speciellt ska vi ha koll på om 5, 6, 28 år. år? Ja, vi har ju några stycken 92 år och 93 år. Jonas Brodin spelar ju 24-25 minuter i Minnesota. 19-20 år så att... Han kommer att lyckas. Det har han väl kanske redan gjort. Vi har ju Erik Karlsson. Är bara, han är ju 90. Då, men han, Robin Lehner. Mika Simbaniad. Det finns unga killar. så där. Så där. 90-talister har vi väldigt många där borta. och Det, det är väl lugnt tycker jag. Det kändes, När Peter Forsberg kom fram i början av 90-talet. Så kändes det som att han kommer helt säkert bli en super, superstjärna. Finns det något? Någon sån man kan peka på nu eller är det de du nämner? Ja, det finns ju. Nu är inte jag så bra på namn på de här yngre innehållanslagarna eftersom jag inte jobbar med dem. Men eh, det jag hör är att vi konkurrerar skapet fortfarande. 90 och 91 var ju de bästa årgångarna alltså med, med flest killar som nådde längst kanske. Och det tror jag inte vi ska sikta på dem För det föddes så mycket barn då också. Det var väl 124 eller 125 tusen och nu är det nere på kanske på 85-90 tusen. Så det gör skillnad ja. Men, men Sverige producerar och vi är med och slås i toppen stort sett på alla årgångar. Du verkar ha ett demokratiskt syn på saker och ting. Hur mycket låter du dina spelare vara med och påverka taktik och utformning av levande med landslaget? Ja, det, det skulle jag. Jag tycker att jag gör det mycket för att. Jag har väl inget behov av att bestämma, eller, utan riktlinjer drar man upp för att det ska vara, man ska kunna leva lätt tillsammans. Och målsätter man så att man har något att sikta på, så bestämmer man sig tillsammans vad man är, att man är tvungen att betala ett pris för det. Och, och det är väl det tycker jag att jag är bra på att sätta upp och sen försöker jag nog få spelarna att äga ganska mycket. För att, det, jag tycker att det är för vanligt att vi som är ledare ska veta och kunna allting. Vi står ju faktiskt inte i kriget så, utan vi är en bit utanför. Och, det absolut bästa är om man kan få spelarna att ta hand om spelidén och, och driva den. och Naturligtvis med hjälp. Men jag är att för att se till att vi når vårt mål. Och, och hur man gör det, det finns ju tusen vägar kanske. Mm. Skismer uppstår alltid när 35 personer ska umgås? Finns det många sådana i ditt lag? Nej, jag tycker vi har en ovanligt. Det här gänget är ovanligt nära varandra. Jag tror att hockeyn är en sån idrott där man får ut aggressionerna på ett ganska bra sätt. Det syns ganska väl när två spelare inte drar jämt. För det är som du sa, man slåss och man smäller på varandra. Det är liksom inget smussel utan det tas verkligen fram. Och, så jag tror att det är en grej som gör att det inte sker så mycket. Sen är det väl alltid att alla inte gillar varandra men man lär sig att att ska vi vara med på den här båten så får vi nog ro allihopa oavsett om vi gillar varandra eller inte. Och så försöka njuta av den här framgången som man kan uppnå. Hur viktigt är det att spela VM på hemmaplan tycker du? Väldigt viktigt. Jag tror ju att det här är ju, föds många nya tjejer och killar som tittar på hockeyspelarna här. Och tänker att jag vill också börja mishockey så jag tror att det är viktigare än vad vi tror. Och publikstödet? Är det viktigt för mm. själva spelartrisen? Ja, ja väldigt viktigt. Vi, det var lite kul vi var i Oskarshamn och spelade här i april och det var fullsatt så att det kanske var tre och sånt sånt där, men vilket jäkla liv. Och killarna njöt så jäkligt för det var häftigt alls att vara där inne. Hur vill du beskriva ditt förhållande till media genom åren? Har du sett det som ett nödvändigt ont eller kul? Eller? Nej, jag, jag blev ju kallad av en journalist att jag var lika tråkig som ett svårt handverk. Stod de i mitt uppslaget på en tidning så att det är klart att... Kommer du vad som... Ja, kallar. det gör jag. Vem var det då? Nej, det behöver vi inte ta fram nu men, eh, nej, men jag tycker väl att jag har en bra förståelse för våra, att våra jobb är så olika. Vi, vi är ju beroende av varandra på något sätt och jag tycker inte jag har något problem om någon tycker någonting som inte jag tycker för det är ju den personens... Tyckande, men det måste ju vara så. Han skulle skriva som jag tycker, kanske. Så att, jag ser det väl mer så att det är olika. Sen är ju media att det, det måste sälja och det ska sätts fram på ett speciellt sätt. Det är väldigt många människor som är inblandade i en artikel och det vrids och vänds och sådär. Så att det, men jag har inga problem. Jag tycker att jag klarar det ganska bra så. Sen är man ju människor så att på ett sånt här mästerskap så brukar jag aldrig vara ute på nätet och läsa inte en rad. Jag byter telefonnummer också så att jag får vara i lugn och ro för att jag vill inte bli påverkad av andra. Jag tycker nog att jag kan det här bättre. Då vill jag låta mina tankar vara någon som kommer först. Kan du bli ledsen av dålig skriveri eller? Ja jag kan bli ledsen när man liksom riktar in sig på fel som jag tycker är fel sak. Då tycker jag att det känns tråkigt när man inte ser att, att liksom det är inte är den grejen det handlar om. Gå ju lite djupare i så ser man att det är någonting annat. Men det är så. Man, de betraktar ju det där från sidan. Det är klart att de inte har samma information som jag som står mitt i det. Ungefär som att jag läser många tidningar så kan jag ju inte bli en duktig journalist för det. Hur tycker du kunskapsnivån är på Sveriges hockeyjournalister? Nej, den är nog varierad så. Jag tycker inte jag har några problem. Alltså, utan Alla vill ju framföra sin åsikt och det har ju liksom ändrats lite grann. Så det, jag tycker det är lite charmigt att det är ett engagemang och att man skriver och vad man tycker och tänker utan att det är någon att man måste ta hänsyn till någon som kan tycka är ganska skönt. Så, att... så jag har inga problem med det faktiskt. Är det någon speciell skribent eller expert i tv eller så där som du tycker har extra bra koll eller uttrycker sig bra kring sporten? Ja, jag tycker nog kanske Leif Borke, den som kommer som expert och tränare som har en liten djupare dimension, som ser saker lite djupare, kanske mer vad det beror på. Det, det, det, kanske, det gillar jag för att då blir det en annan dimension i det hela. Hur svårt är det för en svensk coach att hävda sig i NHL skulle du säga? Anders Hedberg har ju varit där och tassat i någon administrativ roll. Han var väl scout eller general i Toronto och Ottawa. va? Ja, Rangers är ja. han Ja, Nu ja. ja. Och tidigare har han Matti... Nej, ja, jag tror att han har varit i Rangers ganska länge. Han spelar ju där också. Så att... ja. Men det finns ju andra killar. Ulf Samuelsson har ju varit assisterande tränare exempelvis. och vi har... Uh, Kjell Samuelsson, den stora killen som också har jobbat många år, uh, Tommy Albelin har varit där, uh, Stefan Lunde var med som målvaktscoach så det har funnits några men det är en tradition i Kanada och USA så det är de som har uppfunnit spelet säger de och det här ska ingen komma att ta våra jobb ifrån oss och, och det är ungefär lika i Tyskland att de är väldigt måna om att de ska få jobb kanadensare så de hjälper varandra och liksom håller oss andra utanför och sådär. Så att, jag tror att det är jättesvårt att bli en headcoach. Vi har ju Vaklav Nedomansky som var headcoach. Jag tror att också, vad heter han, en finsk uh, finsk ledare också har varit headcoach en, en stund där. Men annars är det amerikaner eller kanadensare. Skulle du vilja testa ett jobb med Januil? Jag vet inte. Jag måste nog kunna språket bättre så att jag kan uttrycka mina känslor. Det, det blir lite svart eller vitt tror jag. Men jag tror att jag skulle kunna klara av mycket. Så Men det, det är ett annat spel. Det är en annan kultur som jag inte är uppväxt i. Så att det gör det nog det hela lite svårare. En klubb i elitgärning igen då? Kan du tänka dig det? Nej, jag vet inte om jag kan det längre. Utan jag tror nog att, att det är nog färdigt så för mig. Jag, tror inte att, jag vet inte om någon vill ha mig en gång. Så att, det är ingenting så som jag går och fundera på nu. Utan jag är jäkligt nog om att få vara kvar på mitt jobb här och göra bra ifrån mig. Så räcker det jättebra för mig. Hur många år till ska du hålla på, tror du? Ingen aning. Jag har VM nu. försöka stanna kvar i nuet och vara här. Det, det är det jag ska göra. Så jag har ingen aning. Det utan... går inte säga säga. Vad, vad gör du på din fritid om du är helt ledig? Jag vet inte om jag är helt ledig någon gång. Jag försöker nog bara ta det lugnt. Golf gillar jag att spela, men... Det blir en 10 runder om året så att jag skulle bli spela 50 gånger kanske men jag hinner inte. Jag försöker motionera lite grann så där försöker umgås med familjen så mycket jag kan. Det är väl liksom det som är eftersom jag har hobbyn som jobb så är det svårt att ha så många andra hobbys på något sätt. Hur många hockeer ser du i veckan? Det varierar väldigt mycket, men jag är nog uppkopplad på hockey varje dag. Jag kanske inte ser match varje dag men det är väl inte långt borta men jag försöker se väldigt många matcher live för att det är svårt att se hockey på tv tycker jag. Ser du NHL på nätterna också? Nej. Då håller jag mig inte vaken. Jag kan spela in någon match och titta på på morgon men nätterna inte... är inte min tid så. vem tycker att jag borde intervjua i ett sånt här format framöver? Ett längre samtal med en idrottspersonlighet? Alltså, den jag skulle önska att jag har fått träffa det är Astrid Lindgren. För jag tycker att hon är helt fantastisk. Att en människa kan ha sån fantasi och få ihop det. Och så levande. Men annars så tycker jag nog kanske att Tommy Söderberg. Har en djup dimension. För honom är det människan på något sätt bakom det hela som är det intressanta. Så jag skulle nog föreslå honom. Har du träffat honom? Ja, känner honom? jag känner honom. Kanske ska jag in ett gott ord för mig kan jag säkert göra. Nu den sista frågan ställer jag till er alla. Och den syftar tillbaka på titeln i den här podden. Vilket är agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige på något sätt? Har du någon mission med din tränarjärning? Jag tycker nu att vi har tagit ett stort grepp och jag känner mig att jag har varit väldigt delaktig i det att försöka kalibrera och vrida lite grann på utveckling och i, hur man spelar ishockey och hur vi ska tänka ishockey sådär så att jag känner att jag tycker att hockeysverige, jag tycker jag ser det någonstans att vi, vi är sådär men det handlar om att vi själva måste få resultat men vi har ju med landslagena kalibrerat lite grann och gjort lite annorlunda än vad man gör traditionellt sett och eh, Även om de yngre landslagen tycker att vi har haft ganska mycket framgång. Om man tittar genom åren och så där. Sen vinner vi inte alla år men, men vi är där och nosar. Och, eh. Så jag tycker nog Sverige är de som driver lite grann i utvecklingen. Det är lätt att man gör som man alltid har gjort. Jag lyssnar inte på vinylskivor exempelvis. Utan jag har ju en hårddiskspelare kanske. Så det är väl hocken och förbränningsmotorn som är traditionellt och kvar sedan förut. Så att, eh, jag skulle nog vilja att vi våga